Bylo zcela běžné podzimní ráno. Mírná kupovitá oblačnost na nebi rozhodně nevěštila bouři k níž se na zelené hoře schylovalo. Ale pak uhodil blesk z čistého nebe. Důstojnictvo se právě scházelo na politické školení v kanceláři velitele štábu, když se přiřítil krajně rozšílený kapitán Ořech. Co je zle? Čo je Ořech? Spozorněl Teraský. Mímoriadná událost je co najhoršího, sodru majore, právě mi volal můj známý major z ministerstva a oznámil mi, že na cestě k nám je prověrková komise a v tom nejsilnějším složení vede sám soudruh ministr. Nastalo několik vteřin napjatého ticha. Pak promluvil Terasky. Soudruchově, toto se němalo stať. Ty rázky Nebyla to tak úplně pravda. Minister se svou družinou sice zajel až pod Zelenou horu, ale tam své putování skončil. Dal přednost příjemnému občerstvení, kterému připravilo několik stepilých servírek, nedávno povýšených na poručice či kapitánky. Zlí jazykové tvrdili, že zde rozhodovala kvalita poprsí. Na zámek vyrazilo několik generálů, plukovníků a majorů, zvyklých pouštět hrůzu na důstojnický plebs. Stekli zelenou horu plní elánu a hned u vchodu se rozeřvali. V ústretým slavnostním pochodem kráčel major Terasky. Zastavil se před nejtlustším generálem a zvolal, jak to měl naučeno. – Sůdruh minister, major Haluška! Chtěl pokračovat, leč generál nedovolil. Nejsem ministr. Vy, Soudrů, neznáte ani svého nejvyššího nadřízeného. Pod teraským se podlomila kolena. Prepáčte, pán velkomožný, zablekotal nešťastně a s netajeným děsem hleděl na mohutný generálu v pupek. Cože? Zažval generál a nepatrně poposkočil. Prepáčte, sudru generál, já jsem taky zmetený. To vidím. Pokračujte v hlášení! Terasky se zachvěl. Měla sice hlášení pečlivě nabiflované, ale paměť po jednou selhala. Ostatně nebylo ani divu, tolik generálu major v životě neviděl a jakkoliv byl pišný na svou vysokou šarži, připadal si pojednou jako nováček před přísahou. Vzpomínal, vraštil čelo a lovil v paměti nesouvislá slova. Po pleši se mu valili, potoky studeného potu, údy dřevěněly, jazyk rovněž. A pak si přece jen vzpomněl. Z posledních sil zahalekal větu, kterou denně slýchal od dozorčího roty. Po tobu mojej služby sa nic vlastného nestalo. Ale stane se a vám, soudruhu majore, z toho veselo nebude. Terasky zavřel oči a zůstal stát jako skamenělý. Generálskou plukovnická vlna se přes něho převalila a hnala se směrem na zámek ale Terasky to už ani nevnímal. Chápal, že jeho vojenská kariéra právě vzala za své a že má nejvyšší čas vybrat si nějakou klidnou a dobře prosperující salaž. Nebylo zapomenuto ani na ošetřovnu. Kapitán Hořec podal plešatému generálovi hlášení velice laxně, neboť čeho se ostatní důstojníci báli, v to on úporně doufal. Ale i generálové měli svá kritéria a necítili potřebu pouštět hrůzu tam, kde by se to nad veškerou pochybnost minulo účinkem. Ševce nebo pekaře v důstojnickém munduru snadno vyměníš, ale lékařů není nikdy na Generál téměř laskavě Hořcovi pokynul a přistoupil ke kefalinovou. V lůžku. Co vám chybí, druhu. Nechybí mi nic. Ale navíc mám závratě a halucinace. Jak se to projevuje? čistě jasné se mi začnou dělat mžitky před očima. A já padám kam si do neznáma. Někdy výdám přeludy ponejvíce fialové barvy. Máte horečku? Nemám. Tak se oblekněte a plavte na své pracoviště. Já vás ujišťuji, soudrů Vojíne, že bych vás z vašich halucinací vylečil za pár minut. Kefali neodporoval, neboť soudil, že se kolem děje mnoho zajímavého a je hřích vyvalovat se na ošetřovně. Soudru kapitáne, dovolte mi odejít, zvolal, jedva si natáhl kalhoty. Předvádíte mi své halucinace příliš primitivním způsobem, konstatoval opovržlivý generál. Ale pak mu došlo, že se Kefalin nedovoloval jeho, nejbrž kapitána hořce. Člověče, vy jste dva roky na vojně a neznáte to základní. Mně se zdá, že začínám rozumět, proč vás soudrozy ulili na ošetřovnu. Jak se jmenujete? Vojín Kefalin. Podívejte, Kefalín, v této místnosti jsem já, soudruh kapitán a zde ležící vojín. Kromě vás ovšem. Vy žádáte o dovolení odejít. Na koho z nás tří se obrátíte? Na vás, soudruh generále. Velice správně. A proč? Protože žádat o dovolení tadyhle kebzu je evidentní blbost. A když jsem požádal tadyhle soudra kapitána, bylo to špatně. Zbýváte tedy už jenom vy. Generál se poněkud zachmuřil. To ovšem není ten pravý důvod. Důležité je, že mám ze všech přítomných soudruhů nejvyšší hodnost. Kdyby tato místnost byla plná majorů, podplukovníků a plukovníků, obrátil byste se zase na mne. Pamatujte si to a ať vás nevidím. Kefalín blesku rychle vyrazil ze dveří. Ale generálu Hřev ho přivolal zpátky. Neslyšel jsem, že byste nepožádal požádal o dovolení odejít? Vojna není holubík druh? Myslel jsem, že už se to rozumí samo sebou, omlouval se Kefalin. Vy jste říkal, že už ne, nechcete vidět. Na vojně není nic samo sebou. Tam vše probíhá zákonitě podle platných směrnic a řádů. To, že bych vás rád viděl za dveřmi, vás neopravňuje k porušování vojenských norem. Čekám soudru vojíne. Soudru generále, dovolte mi odejít, vypěl prsa Kefalin. Generál mu téměř vlídně pokynul, aby se déle nezdržoval. Jděte. A zapojte se do práce. Nerad bych zjistil, že se někde flákáte. Prověrky skončily. Tlustý generál nechal na nádvoří nastoupit nepomucké důstojnictvo a pravil. Soudruzi, nečekali jsme zázraky. A nedomnívali jsme se, že prověrky u tohoto útvaru skončí na výtečnou. Měli jsme na vás mírnější měřítka, než na bojové jednotky. Ale to, co jsme zde byli nuceni zhlédnout, námi doslova otřáslo. Imperialisté by se zaradovali, kdyby spatřili, jak může vypadat vojenský útvar v lidově demokratickém Československu. Spolehněte se, soudruzi, že podáme zevrubnou a podrobnou zprávu o provedené inspekci soudruhu ministrovi a navrhneme mu, aby učinil nutná opatření. Jaká ta opatření budou, dovedete si zajisté představit. V době, kdy rušíme tyto mimořádné útvary a přiznáváme jim statut řádných jednotek, nemůžeme připustit, aby v činné službě zůstali důstojníci, kteří nejsou schopni vykonávat ani tu nejnižší velitelskou funkci. To je všechno, bližší se dozvíte v co možná nejkratší době. Naschledanou, saudruzi! Nastaly dny plné nervozity a letargie. Pouze terasky se se svým pravděpodobným osudem vyrovnal jako muž a dokonce se chvílemi usmíval. Čo bolo, to bolo. Byl som majorom a bolo dobré. bude majorom, neposerem sa.